Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tak ada, saya terangkan tadi, ada katanya Kami syekar, k ka itu ialah mat asli, kaf alif di atas k ka. kaf alif maddah, kaf alif kecil mat di atas k, k itu mat asli waw ialah rumah tumpangan bagi alif kecil mat itu. Jadi yang dikira ialah alif bukan waw Jadi k ialah mat asli kemudian tak pula uh, ditukar kepada hak simpul atau hak sukun apabila wakaf maka jadilah dia wakaf yang dibaca pada kadar 2, 4 atau 6 rakat cuma jika dibaca sambung, jika dibaca terus, jika dibaca wasal, tak marbutah itu kekal dengan penggunaan tak marbutah cuma bila dia diwakafkan ia dipanggil sebagai wakaf bertukar wajah, daripada tak kepada hak ya? jadi kami syekah wakaf man'ari dan hamas pada kadar 2,4 atau 6 harakan wallahu alam